Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu as-salam Ala Rasulna Muhammed Ala alihi wa sahbih e gjemain Allah në madhura E falëndërojmë Bëtëm për ti ndimë dhe falë e kërkojmë Levdata dhe bekime të Allahu Qofshmi Muhammedin Sallallahu aleyhi wa sallam Bi familjet i shukët Dhe gjitha që ndzikin rrugën e tyre Dhe ndinë në fund të kësaj bote Të ndërullaz e besëmtarë kem përmandor sa çdo musliman duhet në vazhdimsi të jetë i lidhur me Zotin e tij. E përqien i lidhur me Zotin e tij në vazhdimsi duhet që të jetë i përkushtuar në adhurimin punë të mira vazhdimisht. Prandaj të çdo besimtar, të çdo adhuruesi Allahu dhe ualla, të çdo i lidhur me Allahu gjendja jelalu nuk është që është e ndërlidhur me periudha caktuar kohore, nuk është e ndërlidhur me mosh, nuk është e ndërlidhur me situatë, por është e ndërlidhur me jetën. Dhe kras asaj që besimtohet duhet gjithmonë të jetë i lidhur me Allahu Xha Lahu ala, kimi thon se është edhe një nivel tjetër i kërkuar, ajo është që ai të jetë në shtymësi për vazhdimisht Çdo dit jetë më i mirë e më i mirë. Çdo ditë jetë më i paisur, me dije të duhur, me punë të mira, do të shton vazhdimisht. Dhe kështim i ti ti jet ose në sasinë e adhurimeve dhe punëve të mira, ose në cilësinë e tyre. Për shembull, në sasi me shtu çdo ditë përmendni Allah xhalla xhalla hu. Na përmend sot më shumë se ditë i sikëfar më ra sëtë më shumë se dje, me e falneru Allahun sëtë më shumë se dje, e kështu më ra të. Ose qëfar dhe furë me tjetër të adhurimit? Dhe që në cilësi me shtu, si kërësër shqyale për adhurimit obligative, a ti së mund me shtu. Së në themi, dhe me thonë, shtaj, gjithë dhe dhe të kaj në namaz, njerë i falë 5, ta njerës i falë i 6, të njerës i falë i 6, të njerës ka ato E shkamë shtuaj të forzat është në cilësinë shtë e cilëtes në adhurimeve, përhtimin e namazit, shtojën dikimin e namaznitën të, në të dhe vazhdimisht, që namazet jetë sa më faktor i rëndësishëm jetën tonë për mirësimin e sjelljes tonë, fjalëve tona, çelërimëve tona e kështu me radhë. Dhe duhet gjithmonë këtë të jetë brenga besimtarit. Ky është projekti i të jetosur. Që në vargësimi është ngritja e sipër. Në vargësimi është ngritja e sipër dhe në vazhdimësi e fuqizan lidhën më Allah në Gjëllë Gjëllalu, është me i fortë e me i fortë. Nga se mesneve edhe Zotë Gjëllë Uala ka shumë shkallë. Mesnë mëndën dikurse mund të arrin kulmin e që pasë kësa e s'ka që ka shtonë ma. Gjithë mund ki që ka bën më më mire, më mire. Dhe që anështë nëse i marim begatit e Allah në e neve, Allahu Gjellewala, ana furizome me begati në periudat saktuara kohore, e pasa i shkputet, e pasa i kthet, apo në vazhdimësin a japë, vazhdimësin a japë, vazhdimisht, pa në tërprej, më dje, edhe kër i e njumë, edhe kër i e izgjuar, edhe kër hanë bukë, edhe kër nuk hanë bukë, edhe kër të ecë, edhe kër të rinë edhe, në gjithë situa, në gjandja, realisht i e i, kapluar nga i branshme, i organet e lëtrë të mbrojtur. Funksionimi i gjymtyrës brendshme, i organeve të brendshme, që bëhet në kujdes ato të mbrojesh, begati pjesë të citë të hapollë të mbrojtur. Ai kujdesit për të vazhdimisht. Prandaj ai vazhdimisht punë kujdeset. Epo atë në vazhdimsi duhet të jemi të lidhur me zotin xhelaual. Më falënderim e madhe, me admirim. Varësi si kërkon situata, kohë, rrethana e kështu me radhë. Mirë po, kërkës, në më thonë, ju për të gjithë njerëzit, është letë e zbatushme. Ma dhe dhe përnjeve të gjithëve, në në kërkoni farloj për kushtimi, që mështimi sezonal, mështimi periodik, mështimi të mirë në këtë vend, po ju të mirë në vend tjetër. Të jemi të devatë shumë këtë situat, po ju të devatë shumë në situatë atjera. Për që i gjithmonë vazhdimësi, e në shtimësi i për, do të mu kujtës për risa faktor të nërëllëtër. Për risa faktor të saktuar. Qëka në animën? Që atyre të faktor që në ndihmojnë në shtimë të vazhdojshën, në rritje të vazhdojshme, dhe në gritje të vazhdojshme. Ka faktor të dryshën. Njëri për këtune fakturëve të ndërodhër është që besimtari ta nje mirë rëndësi në kësoj vazhdimësie ta nje mirë vlerën e kësoj vazhdimësie e kësoj rritje nga se disa punë një nga njërë i marrim sitë mira atë u jënë qështu Por, pa mjeftu shumë, me nëlevez në bu mirë. Për shamull, dalan kurë themi, mirë është me bu kitë punë, dalan pastaj kurë themi se e preferuar është me bu kitë punë, dalan kurë themi e rekomenduar është me bu kitë punë, dalan kurë themi e obliguar është me bu kitë punë, ose kurë themi e dëmës dashë me bu kitë punë që që që që një nivel dalën nga tjetëri, në levizijën të në drejtë kryësaj së i vepre. Pra ndaj, punë të mira, vazhdimësia, në cilëm një nivel të inkuraimit bëndë piesë, a është veç mirë, a është veç kush mundët me vazhdoj lëmi aja, o të di që të, apo është për të iksaj? Pa durim së është për të iksaj, është për të iksaj. Andaj njohje e rëndësis e vazhdimësis Për shambë Allahu Gjellë Gjellalu Në kaptinin El Mu'minun Kaptine e besimtarve Ko kaptin Kuran Quhet kaptine e besimtarve Në fëllim të kësoj kaptine Allahu Gjellë Gjellalu Përmend cilsit e besimtarve Qy është duhet në koni muslimat Mjënë me më këthy të Kuranë Kaptine e Mu'minun Lezoje Shqip Shqip kuptan, alhamdullah Dimi lezoje Shqip Lezoje që ka thëtë Allah për besimtarët Kërsh jenë të besimtarët? Ati Allah o thëtë Kad efle hal mu'minun Allah o thëtë Siguresht Se të shpëtuar Dhe të shpërbli edhe tjenë Besimtarët Po vjenë pytja Kus janë këta zëtë, a është besimtarë që dëtë shpëta me dëtë shpërblejet gjdo kur që këtë e pretendan ka qef apo aj që plëcën kushtet saktuarë. Ne duhet që të nërodhëzër, kur bje fjalla për shpëtimin, kur bje fjalla për shpërblimin, kur bje fjalla për denimin në botën tjetër, ne duhet zotë me vëjtë për të punë, nësë dimë, Ko e dimna kënë Allah është për blenë, ko e dimna? A dimna që ka Allah u dënë? Jo s'dimna. Panam su Zotja, a dimna. Më sve pakon, më sve pacenë, për shembol, Ramazani dhe agjerimi të përmenë në Koran. A kështë më ditë nga që mirë më në gjinu? Jo, kështë më në gjinu në allë. A kështë më ditë. Mos më pëlqejn argumentet që flasin se dita e Gjymon ka vlerë të posaçme. Është obligim me fal Gjymon. Ai shëmor sa ç'sot, ju opton. Po na ka mësuar Zoti, jeni në përgjigje. Andaj na duhet që edhe vlerësimet tona, edhe çelërimet tona, po edhe gjykimet tona, ti koordinojnë vazhdimisht me fjalët e Allahut dhe ualla. E kush ka shpëtu, e kush nuk ka shpëtu, e kush shu i mirë, e kush shu i keqë, nuk ka debatë jonë i kjo. Zoti ka drejtë, aje është kryusi, aje është kryusi. Kur Allah u gjallohi i thot një njëri, ti i keqë, a ka drejtë, Zoti me i thonë, ka drejtë, nga saj e dinë qka është e keqë, qka është e mira. Edhe ne kërë themi, kjo punë është e keqëja, kushtë të ka thonë? Zoti, e në regu. Kjo punë është e mirë, kushtë të ka thonë Zoti. Vëshamë të ndërdozërë. Të se në me posë qarta, këtojnë abecedja e besimit tonë. Tash, nëse une ju themë të ndërdozërë. Në, nëse ju themë une, gjemotë ndër unë, prej dhejtë qërëshoritë, Dej me 36 orë, e keni bërq me në gjinu, farzë e keni me në gjinu. I thuni, e pëse hoqë? Tune që është të po kam qefë me blotën. A në gjinani? Jo, i së në gjinani. Fja, hoqë, respekt, falë bërdi, po bërq me më boti, apo? Unë së në sënë bëj bërqë ty. A më kur thamë, për e kësoj ditë, dhe një që të me agjeru, pëse zotë i ka unë, a u kryu. Ajo është autoriteti. A i thëtë kërë me nëgjinu, a i thëtë kërë mu falë. Për e kjo është të qarë për neve. Zotë i dhëtë një punë, e keqë e shëmëtume, që ashtë të jetë. E na mos bëjmë lafa të heqë, ka mërë fundë e punë. Nga se përqëta i këna besu, e përqëta i këna nëzatë, përqëka? Përqëta për është me i dishme, përqëta i në mësër neve. Përqëta, përqëta Zotë i gjendë e gj Po tani na emfim zotin ton, çfar zoti është ai? Ne themo zoti është zoti onama, çu tupom duk, çu s'ma mira kët. E jo, tani tani mos e zot më hap. E nuk ka çështë mo. Te hi pun shkollë me shkupt. Ai profesori më shtegu, ai profesor tani njëri. A ka mosi mësuesi si po më gabu? Ku mund si më gabu mësuesi? Po megjithatë më përzi, un më ne çdo të tash, ai na mësuesi unati, çe po mbsim kët. Me një doon të interrenal me autoritet për më kallzo që un jam këtu. Ti je me nguçë, ti je në shkollë, apo do të thonë që ekziston një, një farëloj autoriteti që përcakton ku shkon të mëson, ku shkon të udhëzon. Po dhe besimi jon e përcakton kët autoritet. Allahu është ai që mëson. Ai thotë nuk bën që këtu më dal. Ç'bën? Ai thotë nuk bën kët punë më bó, nuk bën. Nësa e është Allah që leo halët. Përndaj, Allah u thotë kanë shpëtu besimtarët. Ku shënë, zëtë ta besimtarë? Ku shënë ta që kanë shpëtu? Nga se shpëtimi o zotë ndurë tonë është, ti e pështën këndën. Ti e dënën këndën. Atë që e shpëtën nga mirësia ju të e bënë. Atë që e dënën nga drejësia ju të e bënë. Allah u asku të padrësi nuk i bënë. E kur kë kanë është pëtën Allah Gjallahu Ala Allah u dhud e ledhinehum ala salatihim daimun ata që daimen panol gjithë mund falen së falen të avesh në Ramazan asëve në gjumoh e ja ata gjithë i falen në Ramazan që ta Allah u dhud të bërë dëmonë, këtu Allah u përëgën se vërshdimësia në një ibadet saktum si Namazi për shambu nuk këve që punë e mirë Po qenë këtë dëmës dashme dhe ndimtare për shpëtimin tonë Për në kurone kuptoj kështu e marë ma seriëzisht vazhdimësin jo veç punë qefi A kuptoj? A në kuptoj që shtot vazhdimësin Peygamberi sallallahu a sallam Qëfar adhurimi ka bo? Djetë adhurimi tjetë Veç të ndërnë nëzër Një ditë adhurim që aja ka bo në dhe Allah të manum Në 24 orë një dit, me bo bashk që ata, me vendosë milionët pëshorës edhe adhurimet tonë që na i bojmë me vite, me vite që dhe vjenë marani jo mërmenja pëshorë jate pe ka mersëm që adhurimit ju po një verit në alpë qësit, qësit, qësit, marremense kulminante e adhurimit ha e ka adhru allan që leo ala, të aman që qësime e pa allan të bare këtë ala ka komuniku me te direkt E njëri, ti ti nire ti pe pengambëriton me kët cilësi të adhurimeve dhe me kët sasi të adhurimeve Aisha fat radhiallahu na gruaja e ti. tij sot pe sot erdhi pengambëri sonë natën të shtëpia pikaro për pej iposim pikaro filludhës njerëzve sot të lëshja sot problemi So pythja So ngatresa So armiku So kurthi So hipokrizia So shiri Gjitha këtu aj vet balafaqoj me tu Plus kësaj shpallja Shpalljo kë nëron Adinik njerë e ka qenë pjegëmësëm Ndeve i hypur E ka orë gjibri më jazbi surin Maide Kaptin e Maide Kaptin e 4 të koronit Fatiha, Bekara Alimran, Nisa, Maide e 5 Kaptin e 4 Ka armi a zvisu në majde, ka qenë deve hipur, thotë të rrshmetusi që ka qenë prezent, dërshmitar, thotë filluan këmbët e deves me, me sharrun tuk, nuk e barë të devija peshen e madhe të shpalljes, fjallë allot është e ronë, nuk është puna e gare, thotë ajshë e radjelana, kër i vind të shpallëja pejgamberi të njësëm, i djërësit e i balli dhe përse i shtëftafë për jashtë. Dimër, a i djërësit e i nga se i shtëpeshë, me të ardhë fjone Allahu, gjibili me të fullë, Allahu përseqotur, peshë e ronë. Gjitha këtuaj, për e tonë të gjithë ditve pejgamberi sësëm, natën kërve në të shtëpi, qëfarë bëndë të? Këtë ajshë e radjilohu të alë dhe maznatës. Aisha thët, mos pët, mos më vëcës dhime të kallëzu, so bukur falaj dhe so gjatë falaj. Ako këpëtan? Thët, Aisha, mos më pët, so bukur falaj dhe so gjatë falaj. Që ti njeri, me që të cilësi, me këtë vërshdimësi, me këtë sasi, me këtë vlerë. Allahu i tha, wa abu dhe rabbeke, hëtta një ati e ke liqi. Anduraj e Zotin tënë, ndjek e rrugën e Zotin tënë, rrë i lidhën me Zotin tënë, dheri kur? Dheri mdekjë. Andaj që i nëkarënësëshme, së një kërkes të këtilë, Allah e Gjellevali, a kërkëkujt, njërit më dashon, e lëre më neve. Përndaj, kër njërit dhe rënësine e kësaj, pa dushim se, ndyshe e kur përë tënë që është. Zërështë të nd Aja që nga bënë me vazhdojnë punë të mira, është gjithashtë të edhe ka mund të jetë edhe edhe rëndësia, po edhe rëziku. Dujat mund të përfrien këtë piqë që dhëmë përmanë. Në e dim të ndërnullo të gjithë në e kërën një fundë. Qëshë ka thonë, Gjibrili Alehi son, i ka thonë pegamer son, a ishë ma shëtë të feinë në kë me jitën. Je të sadushë, i vdekur jetë qëtit sa të dush e hasë sa të dush e veshë qështë dush e jetë të këtë dush një fundë dhe kija po me leku i vdekis kërkujt iz halasi ka marë halak kush deren s'ka mujtë me amshil kër vje me leku i vdekis me amshil deren a i tësa ka të qëllë a burë deren si e marë me ta marë shpirëtën Apo ma këja këpun, këzbo a këja se kërë derës e këmëshirë në avdërë. Po ajë nuk ka derës e këmëshirë hyrën e të javëdërë. Po se Allah gjëllë në avale ka qënë më shpirëtër. Së më shifë është kërë kërë kërë kërë, e asë së mëshirë është kërë kërë kërë. Ande e këmë një fundë. E ajë fundë i jonë të në rozërë. Mënë me kënë fundë i mirë, po arë mundë me k Mi, në nuk e dim kërë fundi Me që nuk e dim kërë fundi Që shme dit Në bomir Pa shembo Nëse ten shpi Një pak halakom Edhe një musafet lejmërën Dë marë në esër Që shpet, shpet, shpet, e ratën Ma më kërë vjen befës O Allah, të lujem A po Saka më di se për shembull, unë çikjo është që nuk ki faj, nuk ki pos mundësitë. Ne prit, mos e gjet ditë për ditë se duhet mi kujto pun tjera. Dikush mund të më thonë, po na spedim dekun që është tash, na nxënë xhysht është, bele më na ka dhënë një disa për para. Apo, e çito vërtimësia. Rëndësia e vërtimësisë është se kur do që të çt vian pa gjet nëi punë mira pamundshmë. Se dhe ka njëre të jaj vjenë Masë sabohit Apo E që ve për e tje fund të cila E ka falë sabohin Në regullër të po Ose vjenë masë dreke E ka falë dreke Ose masë e këndije E ka kryët këndin Ose ma Ose no, në dikur të ne i vakët dhëtë më al Ose natën E ka falë i atësi në këndë të pritë sabohin no, Ta që lunë e punë të mirë Të pritë ose që ke kryët për mund shmasht me panë qofë se ka shkëputja. Vien po, për shambull vien për shambull dhekat të mërkurën. Ajë herë në mëromë që i karonë sejsh dhe ukonë gjymoja. Bajegi shkëputja. Ose bajrami. Apo? Bajegi avë. Përndajten, drozër, vëzhdimësia në punë të mira, garantëm përfundim të mirë. Shkëputja nga punë të mira. Apo? dhe inkuadrimi asoj shpreje se famshme po shumë të dëmshme kjo është e famshme po e dëmshme se kismet do ta apo? ban që njerëzit me nëzon dhe ka si qat që Elin Shpine i ka Musafirin dhe reka a ma Musafirin dhe ush ma ba Allah a ba nështë të rritit thiri bu, shush, nërën, spok, ati i thush a, ma, a mush me thonë Melekun e Dekës, jom toli jo burgujet e çtash. A mosh me thon? A mosh me thon Melekun e Dekës? Unë njëta kompas mas një muje mjanis. A mosh me thon? Ja nuk mundesh atë. Prandaj, ç'kjo është dëmoshmëria e vazhdimësisë në punë të mira, edhe pendimit. Po të kish un pas mundsi negocjuese, a po më kuptoni? Po të kish un pas mundsi negocjuese me Melekun e Dekës, kjo ligjroskesh me pas kuptet mbadafta në të ihojgjë mire ki këvartimësi, po na bëjmë negociata, një mujë për para na kalëzane, dhe na me kënë kjo mundësia, po me që nuk është, s'ka negociata, Allah u ka thonë, asë një qasë për para, po asë një më vonë, po me në durë, nuk e dim, për endaj, pregaditja jonë, gadishmëria jonë, për të balafaqu, me këtë përfundim të dëmës dëshëm, të pati të rësushëm, ashtë shpëtimi dhe rrugëdalë më e mirë. Përgatitja. Ndërsa pakojësia, prolongimi e shtyrja do të ekisë më të këtu më radh janë rrezikim i madh për zakuponerët. Prandaj këtu ndisom për ai faktorë që na inkurajojnë po edhe më lenë të mundsojnë që gjithë mund t'jemi në levizje, në orientimin e duër, në punë të mira, në adorim, dhe në bëmjërsi e në gjithë qka qka allodon, po edhe në pendim, e me hi këdur nga punë të këqijen, nga se kjo dë një është një shansë. Nuk kemi shansë tjetër. E shvizaj e që e shvizaj, e e humbi e që e humbi. Kjo është tjetër nuk ka. Përndaj, Allah u gjenë leo leo le në mundësov që Zotit e bare, këvatane mundësovqë, këtë shansë të, kët të shrujtzojmë si mësë mire e përshimet eventuale Zotin e përmisov gjendin në në falëtë. Me kaqë për këtë ditësodit, nëse kërë kohë e zonit, Zotin është përbleftë, këtë ndërroftë. Vësallam ala Muhammedin, vë ala Ahlihi, vë sëhbë, vë sëllëmet, estimin këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të